här är ett personligt brev. Det är Fatima Mohammed som har skickat brevet. Hon vill söka ett jobb som butiksbiträde. Och hon skriver lite om sig själv. Hon skriver vad hon har gjort innan. Hon skriver hur hon är som människa Hon ska gå lite om familjen affären som hon ska söka jobbet i den står till höger längst upp på pappret Affären heter affären att det betyder attesterande det betyder den personen som har hand om det. Han heter Carl Berggren. Och adressen för affären är gatan 4. Postnummer 68333 Hagfors. Fatima har skrivit datumet längst upp till höger. 2014 04 16 Alltså 16 april 2014 Hennes namn står längst upp till vänster Fatima Mohammed, Medborgargatan 1 683 30 Hagfors Telefon Noll 123 3 ett tre 45 och hennes e post är Fatima et eller snabel A at mail. Som överskrift på brevet skriver hon vilket jobb det gäller. Ansökan som butiksbiträde. Så börjar hon att berätta varför hon vill söka detta jobbet. Jag heter Fatima Mohammed och jag är 26 år gammal. Jag har sett er annons- på platsbanken och blev mycket intresserad av tjänsten hos er. Jag har länge velat jobba i affär och tjänsten hos er skulle innebära en möjlighet att få jobba i detta yrke. Sen skriver hon var hon just nu gör. Just nu studerar jag svenska på SFI. Jag trivs bra, men jag vill helst börja jobba. Få svenska arbetskamrater och kunna försörja mig själv. Och försörja mig själv betyder att tjäna egna pengar. Jag förstår svenska bra och jag har också lätt för att tala svenska. Genom att jobba så tror jag att min svenska skulle bli ännu bättre. Och så berättar hon om vad hon gjorde, vad hon har jobbat med. Jag har inte tidigare jobbat i affär utan i mitt hemland. Jobbade jag som målare. Jag trivdes bra med mitt yrke. Men här i Sverige känner jag att jag vill prova på något nytt. Eftersom jag trivdes mycket bra med alla kundkontakter. Och möjligheten att få hjälpa människor. Så tror jag att jobbet i affär. Skulle passa mig bra. Fatima menar alltså. Att hon trivdes mycket bra med att träffa människor. Kundkontakter. Kontakt med kunderna. Hon tyckte om att prata med de människorna. Som hon hjälpte med att måla. Och hon kunde hjälpa många människor. Så därför tror hon att. Det kan vara bra att jobba i affär också eftersom man då kan prata likadant med människor som hon gjorde i sitt hemland. Nu kommer hon in på utbildningen. I min utbildning har jag bland annat, bland annat betyder att det finns fler saker. Hon säger några saker, det finns fler. Bland annat. I min utbildning har jag bland annat studerat ekonomi, handel och språk. Förutom svenska talar jag arabiska och engelska. Jag har studerat i tolv år och har en examen från gymnasiet. Nu berättar hon hur hon är som människa. Som person är jag glad och öppen. Jag tycker om att lära mig nya saker. Och har lätt för att prata med människor. Jag tycker om att ha ordning omkring mig. Och jag är mån om att alltid göra mitt bästa. Mån om att göra något. Mån om betyder att. Jag vill verkligen försöka. Jag tycker det är mycket viktigt att göra det. Jag vill verkligen alltid försöka att göra mitt bästa. Mån om att göra sitt bästa. Och så pratar hon lite grann om sin familj nu. Min familj, man och två barn har bott här i Hagfors i två år. Och vi trivs mycket bra. På fritiden tycker jag om att promenera i skogen, läsa och umgås med vänner. Alltså vara tillsammans med vänner. Jag hoppas att jag får chans att presentera mig närmare. närmare. Alltså berätta mer om mig. Presentera mig närmare på en intervju. Kanske han som har affären frågar om hon kan komma på en intervju. Att han frågar och pratar med henne lite mer. Med vänliga hälsningar. Fatima Mohammed. Och ovanför det dataskrivna Fatima Mohammed brukar man skriva sin handstil. Sitt eget namn. Men med en bläckpenna. Med handstil.